Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal-lazina amanu, atakullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antumuslimun. Ya ayuhal-naasu, atakullaha rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a. Wa atakullaha aladhi tasa'aluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal-lazina amanu, atakullaha wa koolu qawlan sadeeda, yuslih lakum a'amalakum, wa yagfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan memulai pembahasan kita Dari kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang merupakan karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Asyafi'i Sebuah kitab yang mencakup hadis-hadis hukum Yang merupakan dalil-dalil yang sering digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan fikihia. Kitab ini merupakan kitab yang terkenal masyhur dan juga masyhur di negeri kita, terutama karena penulisnya adalah Al-Hafiz Ibn Hajar yang bermadhab Syafi'i dan kita rata-rata di tanah air bermadhab Syafi'i. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar adalah seorang ulama yang sangat masyhur. Yang memiliki sebuah kitab yang sangat terkenal yaitu Fathul Bari Yang merupakan syarah dari Sohihil Al-Bukhari Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahawasanya La hijrata ba'dal Fath Tidak ada lagi syarah setelah syarahnya Al-Hafid Nuhajar terhadap Sohihil Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari Kitab yang sangat besar dan mengandung banyak ilmu Baik ilmu hadis maupun ilmu fikih Beliau, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahawasanya beliau tumbuh dan berkembang dalam keadaan yatim. Beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijriah, sementara ayahnya meninggal pada tahun 777 Hijriah, iaitu setelah beliau berumur 4 tahun, ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ibunya telah meninggal sebelum itu. Oleh karenanya beliau... Tumbuh dan berkembang dalam keadaan yatim piatu. Akan tapi Hal ini tidak menghalangi beliau Untuk menuntut ilmu Bahkan Mungkin ada hikmah dibalik Keyatiman beliau justru beliau menjadi Seorang anak yang rajin Kemudian selantiasa Dalam keadaan serius hingga akhirnya Beliau pun menjadi seorang Ulama yang sangat terkenal Baik dalam masalah Fikih terutama dalam masalah ilmu hadis. Dan disebutkan bahawasanya beliau memiliki sekitar 630 guru. Jadi ini di antara keistimewaan para ulama-ulama terdahulu. Kalau kita lihat mereka, mereka ternyata tidak belajar kepada satu orang guru atau dua orang guru. Akan tetapi ada di antara mereka yang gurunya seribu, ada yang lebih daripada itu. Dan ada di antara mereka yang gurunya ratusan. Seperti al Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, gurunya sampai 630 orang. Yang ini menjadikan beliau tidak ta'asub dan tidak fanatik dan tidak taklid pada guru tertentu. Berbeda dengan seorang yang hanya belajar dari seorang guru, maka ilmunya hanya terbatas pada gurunya tersebut. Seakan-akan apa yang dicap, disampaikan oleh sang guru, itulah yang terbenar. Sementara yang disampaikan oleh orang-orang yang lain, tidak benar. Oleh karenanya dengan menuntut ilmu dari banyak guru, sebagaimana Al-Hajjah rahimahullah, maka akan menghilangkan taklid Dan kelemahan pada seorang guru, dia dapat bisa ditutup dengan kelebihan dari guru yang lainnya. Dan demikianlah para ulama kalau kita baca tentang siroh dan perjalanan hidup beliau. Beliau meninggalkan banyak tulisan-tulisan yang ya terkenal yang masyhur diantaranya Fathul Bari, Syarh Sahel Bukhari, kemudian al Iswabah, Fitnah Mus Wahabah yang menjelaskan tentang bagaimana biografi para sahabat. Jadi kalau kita membaca tentang salah seorang sahabat dan kita ingin tahu bagaimana biografinya, maka kita bisa kembali kepada bukunya Al-Hafiq Al-Hajar yang berjudul Al-Issabah Fitamjid Sahabah. Belum lagi buku-buku yang berkaitan dengan dengan Rijal, para perawi hadis Seperti Takribu Tahzib dan juga Tahzibu Tahzib", ya, yang merupakan pengaturan dari kitab Tahzibul Kamal, karangannya Al-Imam Al-Mizzi. Dan itu juga kitab yang sangat terkenal, ya, yang merupakan... Pedoman atau pegangan para ahli hadis dalam menentukan apakah hadis ini sohah atau lemah, karena setiap hadis yang diriwayatkan mesti melewati para perawi perawi, dan setiap perawi ini ada terjemahnya, ada biografinya. Jika didapati ternyata sang rawi ya lemah, apalannya atau pernah berdusta, ya atau sering keliru, maka hadis tersebut dinilai dengan hadis yang lemah dan ditinggalkan, tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai. Membaca kitab beliau Yaitu Belugul Maram Min Adillatil Ahkam Beliau berkata ala, Alhamdulillahi ala ni'amihi Al-zahirati wal-batinah Qadiman wa hadithan Kata beliau segala puji bagi Allah Atas nikmat-nikmat Allah yang nampak maupun yang tidak nampak Baik yang telah lalu maupun yang akan datang Wassalatu wassalamu ala nabiyihi Wa rasulihi muhammadin salawat dan salam, semoga tercurahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hadithan, yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berjalan dalam rangka untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jalan yang cepat, wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum dan demikian juga, semoga salawat dan salam, kepada para pengikut Para sahabat yang dan yang telah mewarisi ilmu para sahabat dan ilmu ilmu nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulamau warasatul anbiya kata beliau para ulama merupakan pewaris para nabi akrim bihim warisan wa mawrusan sungguh mulia mereka ya para ulama dan juga ilmu yang mereka ambil adalah perkara yang sangat mulia kemudian beliau berkata amma ba'du fa hadha mukhtasar ala usul al hadithiyah lil ahkami syar'iyyah Kata beliau ini merupakan kitab mukhtasar. Jadi Ibu Lugul Maram adalah kitab yang mukhtasar. Bukan kitab hadis yang panjang lebar sebagaimana kita dapati. Seperti Sahih Bukhari yang sekitar ada 7000 hadis. Kemudian seperti Mustadil Imam Ahmad dan Sunan-Sunan yang lain. Sunan Tirmidhi, ya, Sunan Nasai dan yang lain Abu Daud. Akhirnya Ibu Lugul Maram merupakan kumpulan dari ya, buku-buku hadis dikumpulkan oleh Al-Hafidh Hajar. Ya, yang hadis-hadis tersebut berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Kemudian beliau menghapuskan sanad-sanadnya. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui sanad hadis tersebut harus kembali kepada kitab-kitab induk. Jadi beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis tanpa sanad ya dalam rangka untuk memudahkan orang-orang untuk menghafal buku tersebut. Beliau berkata, "Harartuhu tahriran balighan." Ba Aku telah mengatur hadis ini dengan pengaturan yang yang benar-benar baik. Lia siro manyahfazhu min bayni akron hina kata beliau agar orang yang menghafal buku ini bisa unggul di antara teman-temannya. Wa yastainu bihi taalibul mubtadiu, walayastagni anhu ragibul muntahi. Dan seorang penuntut ilmu yang baru pemula ya akan membutuhkan buku ini. Dan begian juga seorang yang memiliki ilmu yang sudah tinggi juga membutuhkan buku ini. Jadi buku ini bukan hanya ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar untuk orang yang memulai dalam menutup ilmu Tapi orang yang sudah lama juga menuntut ilmu Yang sudah memiliki banyak ilmu juga membutuhkan buku ini Karena dia telah merangkum dari berbagai banyak hadis-hadis Yang sering dijadikan dalil oleh para ulama dalam masalah-masalah hukum Kemudian beliau berkata Wa qad bayantu man Dan aku telah menjelaskan setiap selesai hadis yang aku sebutkan Aku akan sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini ummah Dalam rangka untuk beri nasihat kepada umat ini Kadang beliau mengatakan sabah. Hadis ini dikeluarkan oleh tujuh orang Apa maksud tujuh orang kata beliau? Kalau saya katakan dikeluarkan oleh tujuh orang Maksudnya adalah Imam Ahmad Al-Bukhari Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud At-Tirmidhi Nasai dan Ibnu Majah Artinya hadis ini kalau kita periksa Akan kita dapatkan dalam buku-buku tersebut Dalam Musad Imam Ahmad Dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim kemudian Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kalau saya berkata, yang keluarkan hadis ini tujuh, enam orang, kata beliau, yang tujuh tadi selain Al-Imam Ahmad. Kalau saya sebutkan yang mengeluarkan hadis ini adalah lima orang, maka selain Bukhari dan Muslim, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Al -arba wa -ahmad. Terkadang aku mengatakan, yang mengeluarkan hadis ini adalah empat orang, dan juga Imam Ahmad. Wabil arba'ah kadang aku mengatakan yang mengeluarkan hadis ini adalah empat orang. Ma ada salah al-ual, yaitu selain tiga orang pertama. Kalau saya katakan yang keluarkan hadis ini empat orang, kata Hajar maksudnya adalah Abu Dawud, Ashabu Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Babi salah sah? Man ada wal akhir. Ya. Adapun kalau saya katakan yang mengeluarkan adalah tiga orang, yaitu Alimam Bukhari dan eh, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Dan kalau saya mengatakan Al-Muttafaq alaih adalah al Bukhari dan Muslim, sering kita dapat di hadis yaitu muttafaqun alaih maksudnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sohail mereka. Wakatla atkur maahumah gairahumah. Terkadang aku tidak menyebutkan para perawi hadis yang selain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wama ada dalik fahu mubayyan. Adapun kalau ada penulis-penulis kitab hadis selain daripada tujuh orang yang saya sebutkan tadi, maka saya akan jelaskan contohnya terkadang misalnya Ibn Hibban atau Ibn Khuzaimah ya. kalau yang meriwayatkan Ibn Hibban atau Ibn Khuzaimah maka Al-Hafidz Ibnu Hajar akan ya, akan menyebutkan saya mohon maaf kepada para hadirin sebagian jemaah umrah mungkin ada di antara mereka yang baru mendengar istilah-istilah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i inilah kitab-kitab hadis ya. kita ya sangat disayangkan ya banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui kitab-kitab hadis ya tapi kalau kitab-kitab dongeng, kitab-kitab cerita, kitabnya orang barat mereka hafal tapi kitab-kitab hadis yang merupakan sumber agama mereka sumber hadis hadis hukum banyak di antara mereka yang tidak mengetahui dan saya tidak menyalahkan mereka karena memang ya karena memang kurang adanya penjabaran mengenai masalah ini kurang banyak dai yang menjelaskan mengenalkan mereka terhadap kitab-kitab yang mengajarkan agama mereka yang berkaitan dengan akhirat mereka kemudian kata al-hafidz ibn hajar wasamaituhu bulugul maram bulugul maram min adillatil ahkam dan saya namakan buku ini dengan bulugul maram Belugul Maram artinya apa? Mencapai tujuan. Mencapai tujuan dari hadis-hadis hukum. Wallahu wallaha as'alu alla yaja'ala ma'alimna alayna wabalan. Wa ayyar zuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau dan aku, Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar menjadikan, ya Ma'alamana ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kami, Tidak menjadi bemurang bagi kami. Ini doa yang sangat agung dari Al-Hajjah rahimahullah. Beliau berdoa, Semoga Allah tidak menjadikan ilmu yang kami ketahui, Sebagai bumerang kepada kami. Karena ketahuilah, Ikhwan, Ilmu yang kita pelajari, Hanya ada dua kemungkinan, Berhadapan dengan kita. Hujjatun lak au alaik, Ilmu itu menjadi pembela engkau, Atau akan menjadi bumerang bagi engkau di hari kiamat kelak. Oleh karenanya barang siapa yang menuntut ilmu, Kita dapati sebagian orang, ya, Memiliki gelar dalam masalah ilmu agama, Bahkan lulusan, Misalnya pendidikan agama atau ustaz Akan tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan ilmunya Maka orang ini termasuk orang-orang yang pertama kali diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak Kenapa dia tidak mengamalkan ilmunya ya, ya. Dan menjadi bumerang bagi dia pada hari kiamat kelak Seorang yang ilmu Dia berniat agar ilmunya digunakan untuk diamalkan Pada hadirin rahmatnya oleh Allah Taala Kita mulai ya, bab pertama Yaitu dari Kata Al-Hafid Nuhajjar Kitabu Toharah Kitab tentang Toharah Tentang bersuci Dan kita kalau bicara masalah fikih biasanya Demikianlah para ulama Membuka kitab-kitab fikih mereka Dengan Kitabu Toharah Tentang masalah bersuci Yang dimaksud dengan bersuci Toharah Iaitu membersihkan diri Dari kotoran-kotoran yang nampak Maupun kotoran-kotoran yang maknawiyah Yang tidak yang artinya bukan sesuatu yang hissi yang bisa dirasakan. Contohnya akzar al-hissiyah kotoran-kotoran yang nampak seperti air kencing kemudian kotoran misalnya ya. Ya. Adapun yang maknawi ya, seperti kesyirikan ya, ini juga termasuk suatu yang harus dibersihkan ini secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan thaharah sebagaimana penjelasan para ulama Yaitu irtifa'ul hadaf wa ma fi ma'naahu wa zawalul khabaf. Iaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mengangkat hadaf, atau yang semakna dengan hadaf, dan untuk menghilangkan al-khabaf, iaitu najis. Di antara bentuk toharaw seperti berwudu seorang yang berhadaf, hadaf adalah suatu sifat yang ada dalam diri seorang, sehingga menghalangi dia untuk sholat. Karena orang yang berhadaf tidak boleh sholat untuk bisa sholat, maka dia harus bertaharah bersuci untuk menghilangkan hadas tersebut kalau dia junub maka dia harus mandi mandi junub bersuci dengan berwudu dan ber... mandi ini namanya taharah atau terkadang taharah tersebut berwudu atau mandi tersebut bukan dalam rangka ya, untuk menghilangkan misalnya mandi bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar contohnya seorang yang mandi mandi Jumat Seorang mandi terkala di hari Jum'at Bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadis besar Tetapi disunahkan bagi seorang Untuk mandi sebelum melaksanakan solat Jum'at Demikian juga terkadang wudu Bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadis kecil Karena disunahkan bagi seorang Untuk mengulangi wudu setiap solat Meskipun dia belum batal Dia berwudu lagi dalam rangka untuk menyegarkan dirinya Sehingga bisa lebih khusyuk Dalam solatnya Dan diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan toharah Adalah izalatul khabat Menghilangkan najis ini juga disebut dengan taharah dan seluruh perkara ini masalah mandi, masalah wudu, masalah tayamum, masalah menghilangkan najis ini dibicarakan dibicarakan oleh para ulama dalam kitab ut-taharah. Dan yang akan kita bahas pertama kali yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum air. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya taharah ya seorang melakukan taharah asalnya dengan air. Wan zalna minas sama ima antahura kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kami turunkan dari langit ima antahura yaitu air yang suci dan mensucikan seorang tidak berpindah kepada tanah atau kepada debu dengan tayamum kecuali kalau tidak ada air. Adapun kalau ada air maka seorang bersuci dengan air. Oleh karenanya sebelum kita masuk dalam tata cara berwudu, tata cara mandi misalnya, bagaimana menghilangkan najis maka tentunya kita harus mengenal tentang jenis-jenis air mana air yang di, boleh digunakan untuk bertaharah dan mana air yang tidak boleh digunakan untuk bertaharah hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Bukhari dan perhatikan hadis ini hadis yang sangat agung dan mencakup banyak permasalahan hukum yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang masalah air laut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Huatohuru ma'uhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan. Alhilu ma'itatuhu dan bangkai binatang laut, hewan laut itu halal. Hadis ini kata Al-Hafidh Nuhajjar, Akhrajahu al-arba'ah. Dikeluarkan oleh empat orang. Siapa empat orang itu? Tadi kita sebutkan itu Abu Daud Tirmidzi, Nasai dan Ibn Majah as Sunan. Wa Ibn Abi Shaybah Dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Ibn Abi Shaibah. Wa lafzulahu dan lafalnya milik Ibn Abi Shaybah. Dan hadis ini kata Ibn Hajar. Wa sohahahu Ibn Khuzaimah wa Tirmidhi. Dan hadis ini disohaikan oleh Ibn Khuzaimah dan Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi rahimahullah dalam kitabnya al Ilal Beliau berkata. Bahawa saya. Ya, Sa'altu Muhammadan yakni Al-Bukhari. Jadi Imam Tirmidzi muridnya Imam Al Bukhari dan Imam Bukhari Ma'aruf adalah seorang pakar hadis yang kitabnya Sahih Al Bukhari adalah kitab yang paling sahih. Seluruh hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari hadisnya sahih. Demikian juga Imam Muslim setelah Imam Bukhari. Adapun as-sunan Al Arba'ah seperti Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah ini hadis-hadis dalam kitab tersebut bercampur-campur. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah. Adapun Bukhari dan Muslim hadisnya kesemuanya sahih. Kecuali sedikit hadis dalam sahih muslim yang di situ ada dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Al-imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, aku menghafal seratus ribu hadis sahih. Dan aku menghafal dua ratus ribu hadis sahih. Dua ribu hadis da'if. Dua ribu hadis lemah. Akan tetapi, hadis yang diletakkan oleh Imam bukhari dalam kitab sahihnya, cuma sekitar tujuh ribu hadis. Padahal dia beliau mengatakan, aku menghafal seratus ribu hadis sahih. Ini menunjukkan ada hadis-hadis sahih yang tidak termaktub dalam tidak termaktub dalam sahih Al-Bukhari. Oleh karena jangan sebagian orang ya, mengatakan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari karena saya dapati sebagian orang demikian. Yang bodoh tentang ilmu hadis. Tatkala ada suatu hadis yang tidak diriwayatkan memang Bukhari dia mengatakan hadisnya lemah. Kalau hadisnya sahih mesti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini tidak benar. Ada hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sohihnya Di antaranya hadis ini yang sedang kita bahas Hadis tadkala Rasulullah berkata tentang air laut Kata beliau at ma'uhu", Iaitu air laut adalah air yang suci dan mensucikan Al-hillu maitatuhu Dan bangkai dari Hewan-hewan air laut adalah hukumnya halal Kenapa? Karena Imam Tirmidhi muridnya Imam Bukhari berkata Sa'altu Muhammadan Saya bertanya kepada Imam Al-Bukhari ya, an hadis Malik Ya ini hadal hadis. Saya bertanya tentang hadis yang dibuat Imam Malik itu hadis yang sedang kita bahas ini Apa kata Imam Al-Bukhari Hua hadithun sahih Ini adalah hadis yang yang sahih Olehkanya hadis yang sedang kita bahas ini Disahihkan oleh para ulama Ahli hadith diantaranya Amirul Mukminin fil hadis, Pemimpin para ahli hadis Yaitu al Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Ikhwani fil la'azani allahu hayakum Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini ada asbabul wurudnya Ada kisahnya Kenapa Rasulullah SAW mengatakan tentang air laut Airnya adalah suci dan mensucikan. dan bangkainya adalah halal untuk dimakan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada seorang jaharulun ilah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakallah kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, inna narkabul bahr, Ya Rasulullah, kami berlaut, berlayar, berlabuh di lautan. وَنَحْمِلُوا مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ Dan kami hanya membawa bekal air cuma sedikit. فَإِنْ تَوَضَّعْنَ بِهِ Maksudnya air tawar. Kami cuma bawa air tawar sedikit. Untuk diminum. Dan kami sedang berlabuh di tengah-tengah lautan. فَإِنْ تَوَضَّعْنَ بِهِ Kalau kami bersuci dengan air laut tersebut. Dengan air yang kita bawa tadi, bekal tadi. atishna Kami akan haus. Karena air yang harusnya digunakan untuk diminum. Ternyata digunakan untuk berwudhu. Afana tawaḍḍa'u maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menjawab, huwa tahuru ma'uhu al maitatuhu. Air laut adalah air yang suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Perhatikan para sahabat tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang baik, penyampaian yang baik dan menyebutkan sebab pertanyaan. Oleh karenanya di antara adab bertanya adalah bertanya dengan pertanyaan yang jelas dengan tujuan untuk mencari ilmu. Para sahabat ketika bertanya dia sebutkan dulu. Alhamdulillah. Dia sebutkan dahulu tentang sebab kenapa dia bertanya. Dia mengatakan bahwasanya kami berlabuh di atas lautan dan kami hanya membawa bekal air yang sedikit. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Kami hanya bawa air sedikit. Yang jadi masalah para sahabat bingung, bolehkah kita berwudu dengan air laut? Timbul keraguan dalam hati para sahabat. Kenapa? Karena yang mereka tahu, yang biasa mereka gunakan untuk berwudu adalah air tawar. Dan Allah mengatakan dalam Al Quran, wa anzalna mina sama ima antohuro dan kami turunkan dari laut, dari langit, air yang suci dan air yang turun dari langit adalah air tawar. Sehingga kalau air tawar yang mereka gunakan berwudu tidak jadi masalah. Apakah air sumur, apakah air danau, tidak timbul keraguan dalam diri mereka. Yang jadi masalah air laut. Karena air laut berbeda rasanya dengan air tawar. Air laut fihi shiddatul muluha. Jadi air laut sangat asin. Inilah yang menimbulkan keraguan dalam diri mereka. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah berwudu dengan ya, bolehkah berwudu dengan air laut itu? Perhatikan pertanyaan yang indah yang teratur yang disampaikan oleh para sahabat Bukan pertanyaan Yang ya, mengada-ngada Atau bertanya-tanya tentang suatu perkara yang belum terjadi Karena sebagian orang hobinya nanya Sampai bertanya dengan pertanyaan yang macam-macam Ada yang bertanya ya ustad Kalau ka'bah kemudian Terbang kita Salat menghadap kemana Nanti kalau ka'bahnya terbang baru bertanya ya Ka Ka'bahnya belum apa Pertanyaan aneh-aneh Sampai ada yang bertanya ya ustad Bagaimana kalau kita di bulan? Kalau kita ke bulan, terus kita sholat menghadap kemana? Ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada seorang ustaz. Maka ustaz tersebut menjawab, "Kalau kamu kalau kamu sudah sampai di bulan, SMS saya, saya kan beri jawaban." Ya, belum sampai di bulan sudah tanya-tanya. Apakah orang sampai di bulan pun masih jadi tanya-tanya pertanyaan tanda tanya yang sangat besar, ya. Karena timbul desa-desa yang Mengingkari adanya orang sampai di di bulan Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Tidak perlu kita sampaikan Kecuali perkara yang Yang mungkin akan kita hadapi dalam waktu dekat Baru kita bertanya Misalnya kita bertanya, Ustaz tatkala saya masuk dalam tawaf tiba-tiba Dalam keadaan terdesak Kemudian saya buang angin, Ustaz apakah, Apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan yang mungkin dan sangat mungkin terjadi Apakah saya melanjutkan tawaf saya? Apakah toharah suci itu merupakan syarat sah tawaf? Atau hanya sekedar sunnah? Apakah saya bertayamum sementara tempat air wudhu jauh, ataukah saya boleh berwudhu dengan air Zamzam? -zam? Bukankah itu air suci? Boleh enggak berwudhu dengan air Zamzam? -zam? Ataukah saya harus keluar dari masjid? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dan ini boleh ditanyakan, ya, karena orang-orang akan merasakan hal ini tatkala dia sedang tawaf dalam masjid haram. Tapi kalau tanya Ustaz, bagaimana tadi kalau saya sampai di bulan saya menghadap kemana? Ya buat apa tanya seperti itu. Ustaz kalau saya toh pakai pesawat Ustaz pakai helikopter <laughs> Ya kalau kamu toh pakai helikopter SMS saya gitu, baru tanya. Ini pertanyaan-pertanyaan Lihat bagaimana pertanyaan sahabat ini Seorang bertanya dan dia benar-benar adalah seorang Disebutkan dia adalah seorang yang sering Berlabuh di lautan Sehingga dia bertanya dengan pertanyaan yang penting Dan subhanallah Rasulullah SAW kemudian beri jawaban Dan pertanyaan dan jawaban tersebut Diabadikan dalam kitab hadis Sehingga berapa banyak ilmu yang kita Peroleh gara-gara kita baca hadis ini sehingga pahala tersebut mengalir kepada orang yang bertanya tadi terkala dia bertanya dengan niat yang tulus dengan ikhlas Allah beri berkah dengan pertanyaan tersebut sehingga diabadikanlah pertanyaan dan jawabannya sehingga setiap orang yang belajar ilmu fikih yang baca hadis ini ya maka orang tersebut akan mendapatkan pahala karena pertanyaan yang pernah dia ucapkan ini sering terjadi begitu banyak ulama yang menulis buku-buku karena ada yang bertanya tolong tulis, apa, apa hukumnya ini kemudian dia berkata dia menulis jadilah satu buku kemudian buku tersebut abadi sampai sekarang gara-gara pertanyaan yang disampaikan dengan cara yang yang baik inilah kenapa para sahabat bertanya karena mereka ragu tentang hukum air laut karena terlalu asin apakah sama hukumnya seperti air yang tawar maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang juga luar biasa kata nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru mauhu halu maitat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Baru lawan bahas kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan iya. Sekarang pertanyaan cuma butuh jawaban iya atau tidak. Karena pertanyaan sahabat bagaimana? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab iya sudah cukup. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab iya? Ini jadi pertanyaan. Dibahas oleh para ulama Menunjukkan akan cerdasnya Nabi SAW Dan mulianya akhlak Nabi SAW Pertama menunjukkan cerdasnya Nabi SAW Kalau Nabi mengatakan iya boleh Maka kita yang akan bingung nanti Kita yang hari sekarang ini akan bingung Maksud Nabi boleh ini bagaimana? Apakah hanya boleh bagi orang yang bawa air sedikit? Ataukah boleh hanya pelayan bagi pelaut saja orang yang sedang nelayan? Apakah boleh hanya dalam keadaan darurat, Ataukah boleh air laut hanya untuk wudhu saja kalau mandi judup tidak boleh? Seandainya Nabi hanya menjawab iya, boleh. Maka yang bingung kita. Tapi subhanallah Nabi Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Rasulullah SAW tidak menjawab kondisi orang tersebut. Tapi Rasulullah SAW menjawab tentang hukum air laut itu langsung. Rasulullah SAW mengatakan, Huwa tohuru ma'uhu. Air laut adalah tohuru suci dan mensucikan tidak ada bedanya dengan air hujan tidak ada bedanya dengan air danau tidak ada bedanya dengan air tawar tahur yang dalam bahasa Arab artinya tahirun wa mutahhirun suci dan mensucikan kemudian yang menunjukkan baiknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengatakan jawaban beliau tidak hanya tercukup pada masalah air laut rasulullah sallam menjawab juga berkaitan dengan Ikan yang ada di laut. Karena Solo Selan tahu ini pelayan apa, mana nelayan orang yang sedang berlabuh ini mungkin butuh makanan di tengah laut dan bisa jadi dia tidak menemukan ada bangkai ikan yang terapung. Kalau bangkai hewan darat jelas hukumnya haram. Inna ma haromaa aleikumul Kata Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya diharamkan bagi kalian apa? Bangkai. Bagaimana kalau bangkai hewan laut? Karena Rasulullah Sallam menyangka orang ini juga butuh nanti di laut akan, ya akan bertanya tentang masalah ini sebelum dia bertanya, sebelum dia menemukan kasusnya maka Rasulullah Sallam menjawab lebih dahulu. Rasulullah SAW mengatakan al-hello ma'ita sungguhnya bangkai hewan laut hukumnya halal. Dan ini kata para ulama menyatakan bahwasannya boleh seorang mufti menjawab lebih dari yang dibutuhkan oleh penanya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam beberapa kali. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di akhir dari Kitabul Ilm, beliau membuat sebuah bab yang beliau beri judul Bab Man Ajaba Sa'ila Biaktsar Mima Sa'alahu. Bab tentang orang yang memberi jawaban lebih daripada pertanyaan orang yang bertanya. Kemudian beliau membawakan hadis dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tadkala ada seorang datang menemui Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, mayal basul muhrim. Ya Rasulullah, apakah yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berikram? Perhatikan pertanyaannya, hadis Ibn Umar ini, dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, orang sedang ikram ini, apa yang dia pakai? Namun jawaban Rasulullah SAW bukan berkaitan dengan apa yang dipakai oleh seorang yang sedang pakai ihram? Tetapi Rasulullah SAW jawabannya luas tentang perkara-perkara yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena yang tidak boleh dipakai cuma sedikit. Yang lainnya boleh. Oleh kerana Nabi SAW hanya menyebut yang tidak boleh dipakai. Yang ditanya apa yang boleh dipakai, jawaban Rasulullah SAW adalah yang tidak boleh dipakai. Kata Nabi SAW, La yalbasu al-khamis, wala Walal imamah, wala Walabaranis. Kata Nabi SAW, seorang yang sedang ihram tidak boleh pakai khamis, pakai jubah. Kemudian tidak boleh pakai imamah, ya, sorban. Tidak, buka, tidak boleh pakai sarawil, celana panjang. Walal baronis, tidak boleh pakai burnu semacam kain yang seperti sekarang sering dipakai oleh orang-orang maghrib. Kain yang ada penutup kepalanya, itu namanya baronis. Walal sawban massahul wars, walal za'faron. Dan tidak boleh pakai kain yang tersentuh, minyak wangi. Kemudian kata Nabi SAW, Walatan taqibul mar'atu, walatal basul kufa Dan seorang wanita... Tidak boleh memakai nikop yang cadar yang kelihatan dua matanya dan tidak boleh pakai kostangan. Ini yang tidak boleh, selainnya boleh. Dalam hadis yang riwayatnya kata Nabi Sallam, wa ilm yajidna alain falial khulfa'in dan dia hendaknya pakai sendal. Kalau dia tidak pakai, tidak dapat sendal, maka dia boleh pakai khuf. Akan tapi kata Rasulullah Sallam potonglah khuf tersebut sampai jangan sampai melewati mata kaki. Inilah kata para ulama. Nabi SAW ditanya tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram, maka Nabi SAW menjawab tentang pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Dan hadis ini pun banyak penjelasannya, karena berkaitan dengan kesalahpahaman. banyak orang-orang yang umroh yang menyangka bahawanya seluruh pakaian yang ada jahitannya tidak boleh. Sehingga apa sih yang ada jahitannya tidak boleh? Ada apa namanya sabuk ada jahitannya tidak boleh? Ada kain ada jahitan tidak boleh? Sendal yang ada jahitan tidak boleh. Hanya beli sendal plastik. Yang keras yang bikin lecet kaki. Ini salah paham. Rasulullah SAW tidak pernah berkata tidak boleh pakai pakaian ada jahitannya. InsyaAllah kalau kita sampai pada hadis tersebut kita akan menjelaskan dengan lebih lanjut insyaAllah ta'ala. Intinya seorang, yang, seorang mufti dia boleh menjawab lebih daripada yang ditanya dalam rangka untuk ya, memberi tambahan kebaikan bagi orang yang bertanya. Dari sini juga para ulama menyebutkan. Bagaimana mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana karomnya, baiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal baik, surok memberi, baik harta dia beri, dia menolong orang dengan tenaganya, menolong orang dengan hartanya, menolong orang dengan kedudukannya. Rasulullah Sallam bahkan ada orang yang minta datang, minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi beri syafaat, seperti kisah hadis Barirah, seorang wanita yang dia minta cerai dari suaminya. Tatkala Barirah seorang budak wanita, nikah bersama suaminya juga seorang budak, ternyata Bariroh dibebaskan. Jadi seorang wanita yang merdeka. Dan seorang wanita merdeka, boleh minta cerai dari suaminya yang masih budak. Akhirnya suaminya, masih cinta sama Bariroh. Maka dia pun datang menemui Nabi SAW, minta tolong agar Nabi, meminta kepada agar kembali kepada dia. Nabi SAW, seorang raja, seorang kepala negara, seorang yang sangat sibuk, bahkan super sibuk, terlalu banyak urusan yang dia urusi. Akan tetapi dia, dia mau menolong, maka dia pun mendatangi Barirah, mendatangi seorang budak. Kenapa kau tidak kembali kepada suamimu? Innahu Abu Waladik, bukankah suamimu adalah ayah dari anak-anakmu? Akhirnya Barirah mengatakannya Rasulullah, kau perintahkan aku atau aku hanya beri syafaat? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Ana Ashfa, saya hanya beri syafaat, bukan perintah. Kata Barirah, saya tidak butuh kepada suamiku. Intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau membantu seorang. Bahkan di Sunan Dalam Hadis ada seorang. Budak wanita kecil yang membawa Nabi Shallallahu Sallam, padahal fi aklih ashayi, ya, agak kepalanya agak tidak beres, otaknya agak tidak beres, maka dia membawa Nabi Shallallahu Sallam dibawa kemanapun Nabi Shallallahu Sallam ikut. Rasulullah Sallam demikian. Masalah harta jangan tanya. Orang datang menemui Nabi Shallallahu Sallam minta harta kepada Nabi, Nabi berikan. Bahkan ada seorang yang kafir datang menemui Nabi Shallallahu Sallam minta seratus ekor onta, Rasulullah kasih. Kesempatan lain datang lagi, Rasulullah saya minta lagi, Rasulullah kasih seratus ekor onta lagi sampai akhirnya dia pun masuk Islam. Dia mengatakan sebelumnya nabi adalah orang yang paling saya benci, agamanya yang paling saya benci, setelah melihat kebaikan nabi dia pun masuk masuk Islam. Sampai ada seorang datang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghanam baina jabalain." ini yani, satu lembah isinya kambing. Minta kepada nabi, nabi kasih. Orang ini saking sangat herannya, dia pun pulang ke kampungnya. Dia mengatakan, "Ya kaumi aslimu." Wahai kaumku ini dalam sahih Muslim ada di sini. Ya kaumku aslimu masuklah kalian dalam Islam. Fa Muhammadan ataa ataa ma la Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pemberian seperti orang yang tidak takut miskin. Ya bayangkan diminta kami dia kasih semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam segala tidak pernah la sa'ilan tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Di antaranya Rasulullah sallallahu tidak pelit dalam ilmu. Ini dijengkan oleh para ulama. Orang itu butuh ilmu jawaban ya atau tidak. Rasulullah SAW beri ilmu yang lebih. Rasulullah SAW tidak mengatakan tentang masalah air laut saja, tapi Rasulullah SAW juga mengatakan al-hilumahita tuhu. Tidak pelit dengan ilmu. Ada sebagian orang yang pelit dengan ilmu. Mentang-mentang dia berilmu, kalau ditanya dia seperti super sibuk, ya, super istimewa sehingga sulit orang bertemu dengan dia. Sampai ada pengawal-pengawalnya banyak sekurang ustaz saja. Ada yang ceramah memberi Ilmunya mahal. Sampai kasih waktu satu menit, Satu juta. Lima menit, lima juta. Ini benar-benar ikhwan. Benar terjadi di tanah air kita. Bahkan sampai ada teman saya yang mengundang seorang ustaz yang terkenal. Dia bilang, berapa uangmu? Saya cuma bisa punya modal lima juta. Kalau lima juta cuma lima menit. Benar dia datang ceramah, Dia cuma kasih tambah dua menit bonus dua juta. Terus pergi. Kalau mau kamu bayar 50 juta saya ceramah sebebas-bebasnya. Subhanallah ini terjadi. Jadilah ceramah seperti selebriti dan lain-lainnya. Padahal ini disampaikan apa yang tidak ada ilmu yang dia sampaikan. Tidak masalah tauhid, tidak masalah hadis. Namun demikianlah ilmu itu pun dia jual dengan sangat mahalnya. Nabi Sallallahu Sallam tidak demikian. Rasulullah Sallam melarang orang sepertiin mankat man, man suila anshain fakaja mau barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia menyembunyikannya aljamahullahu yaumal qiyamati bilijami minan nar maka Allah akan mengekang dia dengan tali kekan dari neraka jahanam. tentunya kita tahu sebagian ustadz memang sibuk, kita harus juga mengerti kondisi seorang ustadz, kondisi seorang ulama kondisi seorang kiai. namun seorang ustadz jangan sampai dia merasa dirinya kemudian sudah hebat, sehingga seorang sulit bertemu dengan dia, Nabi Alaihi Wasallam begitu mudah untuk ditemui tidak ada hujab, tidak ada pengawal-pengawal pribadi yang menghalangi seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwan, seorang yang diberi anugerah oleh Allah dengan ilmu, maka sungguhnya wajib bagi dia untuk menunaikan zakat ilmu tersebut. Apa zakat ilmu tersebut berdakwah? Harus dizakati ilmu tersebut itu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan air laut, Kemudian kita berpindah pada Perkataan Nabi yang berikutnya, kalimat yang kedua. Kata Nabi SAW, al hilu Maitatuhu. Air laut itu, halal bangkainya. Hadis ini, memberi, menimbulkan, persepsi yang berbeda-beda dari para ulama tentang makna hadis ini. Kata Nabi SAW, al hilu Maitatuhu. Bangkai, hewan laut, Hukumnya halal. Sebagian ulama, memandang hadis ini umum, ya, karena Rasulullah mengatakan, ma'itatuhu, bangkai air laut. Dan dalam kaidah usul fikir, kalau ada isi mufrad mudhaf diadhafakan kepada sesuatu, maka memberikan faedah umum. Seluruh bangkai hewan laut hukumnya halal. Oleh, karena seluruh ya hewan laut hukumnya halal, tanpa terkecuali. Baik, Ikan paus maupun maupun ikan hiu maupun buaya. Maupun apa? Buaya. Sebagian ulama tidak. Mereka mengatakan seluruh hewan-hewan yang di darat itu diharamkan. Kemudian di lautan namanya mirip dengan di darat maka hukumnya juga haram. Seperti apa? Seperti anjing laut. Anjing hukumnya haram atau tidak? Anjing hukumnya haram dimakan atau tidak? sebagian orang mengatakan makruh ya yang benar hukumnya apa haram babi laut babi hukumnya haram atau tidak haram kalau gitu anjing laut babi laut hukumnya juga haram kalau kuda laut kuda haram atau halal Hah? kuda haram atau halal kuda halal kalau gitu kuda laut juga apa halal ini timbul per perbincang per apa namanya perbedaan pendapat di antara mereka terutama kita para ulama syafi'iyah dari madhab syafi'i di ulama kita di, di tanah air Mereka sangat ketat dalam masalah Al-haiwan al barmai yaitu hewan dua alam Bagaimana hukumnya? Sebagian mereka mengharamkan secara mutlak Di antaranya seperti hewan dua alam seperti apa? Apa namanya? Kepiting Terus apa? Kura-kura Terus apa lagi? Buaya Apa lagi? Ya itulah kira-kira kodok Katakanlah ini empat empat empat hewan ini jadi masalah. Kenapa? Karena hewan tersebut barmai, hewan dua alam. Kalau hewan yang hidupnya semuanya di laut, ini tidak ada iskal, tidak ada masalah. Seperti apa? Seperti ikan ikan tongkol. Ya. Ini jelas halal, karena dia tidak pernah keluar ke laut mencari ke, ke darat mencari makan. Dia selalu dalam lautan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang buruan hewan laut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَمُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَيَّارَةِ وَحِرِّ مَا عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حَرَمَا مَا دُمْتُمْ حُرُمَا Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dihalalkan bagi kalian untuk berburu atau mengambil hewan-hewan yang ada di laut ya, sebagai makanan bagi kalian dan juga bagi orang-orang sedang berlabuh di lautan. Wa khurrimakum saydul barri adapun hewan buruan yang ada di laut hukumnya haram selama kalian masih dalam ihram. Orang kalau sedang ihram pakai pakaian ihram tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang lain yang sengaja berburu untuk orang yang sedang ihram, tidak boleh juga. Ini juga hukumnya tidak boleh. Kita sekarang mungkin tidak terbayangkan, tapi kalau kita zaman dahulu, orang yang mau ihram jalan dari Madinah menuju Mekah dengan perjalanan mungkin 10 hari atau 2 minggu. Pembahasan ini perlu sekarang tidak perlu kita berburu. Ya. Ya. Semuanya ayam, semuanya sudah terhidangkan tinggal kita makan. Zaman dahulu tidak. Berjalan, menempuh perjalanan 10 hari. Butuh untuk berburu. Terkadang perbekalan sudah habis. Ternyata orang yang sedang ikhram tidak boleh berburu. Berburu hewan darat. Tetapi orang yang sedang ihram Boleh berburu hewan laut. Boleh. Dia boleh. Mancing, dia boleh menombak ikan apa saja. Secara umum para ulama sepakat bahawasanya. Hewan-hewan yang ada di lautan halal dimakan, meskipun sudah jadi bangkai dan tidak perlu disembelih tidak perlu apa? disembelih, berapa dengan hewan di daratan harus disembelih, oleh karenanya sebagian orang, setelah mereka mengimpor hewan-hewan dari negeri-negeri kafir dari Brazil, dari Australia, ya sering dipasang label bahwasannya telah disembelih dengan cara is islami supaya orang tahu bahwasannya disembelih dengan cara islami entah mereka bohong atau mereka jujur sehingga orang tahu, oh ini sembelihannya benar Meskipun yang nyembeli orang nasrani, tapi caranya islami. Dan ini dibolehkan. Sembelihan alul -al kitab halal bagi kita dengan syarat mereka sembelih. Bukan dengan ditombak misalnya. Yang jadi, yang jadi masalah terkadang, mereka juga mengekspor orang-orang kafir itu. Mereka mengekspor ikan dan mereka tulis setelah disembelih dengan cara islami. Padahal ikan tidak perlu disembelih. Jadi ketahuan bohongnya Dikirim disembelih dengan cara islami. Ini jadi masalah diwani filazani yudaiakum secara umum para ulama sepakat Bahawa seluruh hewan dalam lautan yang hidup di laut tidak pernah keluar dari lautan selalu di laut tidak pernah ke darat maka hukumnya halal dimakan ya meskipun jadi bangkai meskipun tidak disembelih ada beberapa hewan yang jadi problem di antara para ulama jadi diskusi pembicaraan di kalangan para ulama jadi khilaf di antara para ulama di antaranya seperti ular laut ular laut kalau bahasa Indonesia namanya apa apa? Belut ya, belut. Belut laut. Ada belut sungai. Jadi sungai hukumnya sama seperti lautan. Sungai hukumnya sama seperti apa? Lautan. Sekarang ada ulat ular laut. Bagaimana mah hukum makan ular laut ini? Ini khilaf di antara para ulama. Sebenarnya Allah mengatakan tidak boleh ular. Ular kalau di daratan boleh atau tidak? Kalau ular di daratan tidak boleh. Ya. Meskipun banyak orang yang makan ular di daratan. Ada cerita lucu yang saya dengar dari salah seorang uh, Yang dia ditugaskan di daerah Daerah saya di Irian Jaya Ditugaskan sebagai Konsultan pekerja Yang lucunya Ceritanya lucunya banyak, cuma saya ingin berbicara tentang masalah ular Ular kobra Jadi dia ditugaskan di uh, Suatu Kebun kelapa sawit yang sangat besar Di sana banyak pekerjanya Dari orang uh, pendatang maupun dari Orang penduduk asli setempat. Yang rata-rata beragama Kristen. Dia mengatakan. Dalam masalah menjaga kebun sawit tersebut. Perlu menjaga ekosistem. Ya, karena di sana ada tikus. Ada juga apa? Ular. Yang jadi masalah. Kata dia. Ularnya habis. Dimakan oleh para pekerja. Ular kobra dimakan. Sehingga kami harus mengimport ular dari luar. Bayar ular kobra harganya mahal. Harus diimpor, ditaruh di... Kebun sawit ternyata ada orang yang hobinya makan makan ular. Padahal ular hukumnya haram. Bagaimana kalau ular laut? Ular laut khilaf diantara para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram sebagaimana ular ular darat. Tapi Allah Alam Bisa Mereka yang mengatakan ular itu, ular laut itu, belut itu hukumnya haram, mereka berdalil dengan pertama itu adalah ular dan itu adalah hobis, suatu yang menjijikkan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa yuharrimu alaihimul dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yuharrimu alaihimul khaba'ith dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang buruk sesuatu yang menjijikan. oleh karenanya mereka mengatakan seluruh yang menjijikan tidak boleh dimakan antum lihat ada ulat yang menjijikan, tidak boleh makan hukumnya antum lihat serangga menjijikan hukumnya haram kenapa karena dalilnya menjijikkan khabith sesuatu yang buruk tapi ini pendapat dibantah oleh banyak ulama. Ya. Karena mereka mengatakan yang benar tafsiran dari ayat ini. وَيُحَرِّمُ عَلَيْمُ الْخَبَائِثِ Artinya mengabarkan bahawa Nabi SAW akan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan seluruh perkara-perkara yang buruk itu pasti, pasti eh, seluruh perkara-perkara yang sudah diharamkan oleh syariat pasti buruk. Saya ulangi, seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat pasti buruk. Bukan pengharaman tersebut kembali kepada perasaan masing-masing orang. Karena kalau kembali kepada perasaan ini buruk atau tidak, jijik atau tidak, ini perkara yang relatif, tidak, tidak absolut. Contohnya seperti melihat ya, apa namanya belalang, belalang hukumnya boleh atau tidak dimakan? Boleh. Sebagian orang jijik makan belalang. Apakah dengan jijiknya dia menjadikan hukumnya haram? Kita bilang tidak, karena Syariat tidak meng mengharamkan. Contohnya dob, dob itu semacam jenis. Hewan kalau antum lihat ada di, di Jazirah Arab, wajahnya mirip dengan iguana, persis iguana, seperti hewan purba. Ya, ya sesering di apa namanya, ditangkap katanya kalau dipotong digoreng terkadang masih goyang-goyang apa? <laughs> Rasulullah SAW pernah dihidangkan zop dan dimakan oleh Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW tidak makan, maka ditanya, haramunhu? Ya Rasulullah, apakah ini haram? Kata Rasulullah tidak. Walakin lam yakun bi'ardhi qawmi. Akan tapi do'ab ini tidak ada di kampungku dulu, tidak ada. Makanya saya tidak berani makan. Bukan Rasulullah sendiri jijik. Wa'afi, saya jijik sama hewan ini. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan. Menunjukkan tidak semua yang kita jijik itu kemudian hukumnya haram. Sebaliknya ada yang haram yang orang berlezat-lezat. Contohnya apa? Contohnya rokok. Rokok lezat rasanya enak, bikin segar katanya. Ya, ini apakah menjadi halal? Tidak. Oleh karenanya, ya, masalah jijik atau tidak ini tidak bisa dijadikan patokan. Kita kembali kepada dalil yang, dalil, dalil yang lain dari syariat. Haram atau tidak. Kalau dia haram berarti itu perkara yang yang buruk. Dan itu hukumnya haram. Oleh karenanya orang-orang yang menghala, mengharamkan belut, karena jijik atau karena menurut dia buruk, kita bilang tidak bisa diterima. Betapa banyak orang Indonesia yang suka makan belut. <laughs> Dan tidak jijik bagi mereka. Oleh karenanya, dalilnya kuat bahwasannya. Dan yang jadi masalah... Belut tidak pernah keluar dari laut Tidak pernah ke darat sebentar Tapi senantiasa dalam apa? Dalam air laut Kalau begitu belut, ular laut hukumnya apa? Halal Ini pendapat yang kuat Bahawasanya ular laut hukumnya halal Di antara hewan yang mereka permasalahkan adalah buaya Bagaimana hukum buaya? Dan ini khilaf besar di antara para ulama Imam Ahmad pernah ditanya tentang buaya katanya dia ini akrahu zalik Saya enggak suka buaya Saya benci Tapi dia tidak mengatakan haram Jadi masalah Sehingga sebagian orang mengatakan buaya hukumnya halal, sebagian orang mengatakan buaya hukumnya haram. Yang mengatakan buaya hukumnya haram, apa dalilnya? Mereka mengatakan buaya ganas. Ya. Seperti binatang buas di daratan. Bahkan bisa makan manusia. Yang mengatakan halal, mengatakan tidak. Meskipun dia ganas, dia hewan laut. Dia hewan? Hewan laut. Dan tidak semua yang ganas hukumnya haram. Contohnya ikan hiu. Ikan hiu haram atau halal? Ikan hiu, haram atau halal? Halal. Kenapa? Dalam laut tidak pernah keluar. Meskipun dia makan manusia, meskipun dia ganas, meskipun dia buas, hukumnya halal. Apa bedanya dengan buaya? Sama-sama makan orang. Oleh kerana mana yang lebih benar, halal atau haram? <laughs> yang mengatakan halal siapa? Ada yang berani mengatakan halal? Siap untuk makan buaya? Kalau ikan hiu banyak dijual ya? Di sini pun sering dijual ikan hiu terutama yang kecil-kecil. Wallahu alam bisawab. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya ikan hiu haram. Ihtiyaton, dalam rangka untuk kehati-hatian. Kenapa? Karena ikan hiu dia bukan apa buaya, maksud saya buaya. Buaya hukumnya haram, dalam rangka untuk berhati karena buaya dia bukanlah hewan yang senantiasa dalam air. Namun dia sering dimana? di mana di daratan. Bahkan di di air pun dia sering munculkan apa hidungnya untuk bernapas. Oleh karenanya banyak waktunya yang dia dia butuh dengan dengan darat. Oleh kerana tatkala dia sering ke darat, yang disebut dengan hewan dua alam, maka bertabrakanlah dua dalil. Ada dua dalil tentang hewan laut dan ada dalil tentang hewan darat. Kalau hewan buas laut, ini hukumnya halal seperti ikan hiu. Adapun hewan buas darat, hukumnya ha? haram. Kulthu'na bin Kudurdina bin Minasibah kata Rasulullah, SAW, Rasulullah mengharamkan seluruh hewan buas yang ada taringnya yang dia menanggap dengan taringnya sekarang kita mau ikutkan ke mana buaya ini kepada ikan hiu atau kepada singa ini jadi masalah tatkala bertabrakan dua dalil ini untuk lebih hati-hati kita ikutkan saja kepada singa ya. karena siapa tahu dia ya seperti hukumnya singa namun saya tidak bisa memastikan hukumnya haram hanya sekedar untuk hati-hati maka hukumnya apa haram karena dia juga sering di darat adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al hilu maitatuhu halal Bangkai laut, artinya hewan yang senantiasa berada dalam apa? Dalam laut. Jadi katanya buaya, hendaknya jangan dimakan. Ya. Berikutnya jadi masalah seperti apa? Seperti kodok. Kodok hukumnya atau, haram atau halal? Kodok ini sering dijadikan obat. Bahkan di zaman Nabi saw ada tabib yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah. kodok ini bisa bikin obat, bisa buat jadi jadi obat. Dan sampai sekarang juga kodok dijadikan obat. Bahkan saya lihat ada apa? Bakso kodok. <laughs> Sebagian tempat ada sate kodok atau bakso kodok, Subhanallah. Macam-macam di Indonesia itu apa? Menu-menunya banyak. ya Ada kodok, ada ada rica-rica ternyata anjing, ada B 2 ternyata babi. Kita tidak jelas orang Islam yang ada yang masuk makan ternyata rica-rica, maksudnya R 2 maksudnya apa? Anjing orang tidak tahu. Di antaranya kodok. Ya. Saya lihat juga ada warung warung kodok. Kodok ini ya hukumnya haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok naha an qatilid zifda katanya disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh kodok dan para ulama menyebutkan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh di dimakan selain dia juga jadi masalah karena dia bukan hewan laut tapi dia hewan di antara dua dua alam sekarang bagaimana dengan kura-kura kura-kura juga ada khilaf di antara para ulama kura-kura nasibnya sama dengan kodok sama-sama dua alam dia tidak selamanya di lautan tapi sering dia juga ke daratan dalam rangka bertelur, dalam rangka untuk jemur diri misalnya. Tidak selamanya di di lautan. Bagaimana hukum kura-kura? Allah -kura? Bishawab. Kalau kita ikutkan kura-kura dengan hewan hewan darat, kura-kura tidak ber, tidak tidak buas, buas atau tidak? Tidak. Oleh karenanya dia hukumnya sama seperti ayam, seperti ayam, seperti kambing. Oleh karenanya untuk lebih hati-hati kalau kita ingin makan kura-kura kita sembelih sehingga tidak menjadi bangkai. Ya, karena kalau ayam tidak disembelih jadi bangkai hukumnya haram. Sesuatu yang bangkai hukumnya haram dan najis. Tapi kalau disembelih maka boleh di dimakan. Oleh yang lebih hati-hati kura-kura kalau kita ingin makan kita sembelih. Toyib bagaimana dengan kepiting? Boleh enggak dimakan? Kepiting tinggal di mana kepiting? Di mana? Di laut. Sering ke darat enggak? Sering main ke darat enggak? Mati di darat? Enggak, kalau main kalau main dia ya, enggak, enggak harus di darat terus. Artinya dia sering kadang main ke darat, enggak? Iya, kadang-kadang main di darat. <laughs> Ini menunjukkan bahwasanya kepiting tidak sepenuhnya hidup di laut. Kalau dia sepenuhnya hidup di laut, jadi masalah. Kepiting sama seperti udang. Udang dalam lautan terus jadi masalah, hukumnya halal. Kuda laut, kepiting, dan lain-lainnya. Tapi jadi masalah kepiting kadang di darat. Oleh karenanya, hukumnya tidak mengambil hukum hewan laut secara mutlak. Kalau kita ikutkan dia dengan hewan darat, kita katakan meskipun kita ikutkan dengan hewan darat tinggal makan saja karena kepiting tidak perlu disembelih. Ya tidak ada apa namanya urat nadinya. Tinggal digoreng saja, tinggal di, dimakan. Inilah beberapa perkara-perkara yang dari hewan lautan yang jadi permasalahan di kalangan para ulama. Bagaimana dengan anjing laut dan babi laut? Para ulama mengatakan hukumnya sama seperti kura-kura. Kalau ingin dimakan maka disembelih lebih dahulu. Karena anjing laut dan Babi laut bukan hewan yang buas, makan manusia, tidak Jadi dia makan ikan-ikan kecil sebagaimana yang lainnya Oleh karenanya, kalau kita ingin makan anjing laut atau babi laut Maka tinggal di sembelai, bismillah di sembelai, tinggal di, di goreng Tapi saya tidak tahu, ada yang makan anjing laut atau tidak Intinya kalau dia tidak memberi kemudaratan maka tidak mengapa uh, Inilah apa yang bisa kita sampaikan tentang hadis yang pertama ini InsyaAllah besok kita akan lanjutkan tentang hadis kedua dan yang berikutnya Ya di sini hadis ini memberi faedah kepada kita bahwasanya yang namanya air laut itu boleh digunakan untuk bersuci baik untuk berwudu maupun untuk mandi junub sebagaimana air-air yang yang lainnya. Tidak ada bedanya antara air laut yang asin dengan air sungai yang tawar ataupun air hujan yang yang tawar. Karenanya para ulama menyebutkan air itu ada dua jenis. Ada namanya air mutlak dan ada namanya air muqayyad. Sekarang saya tanya sama antum, bagaimana berwudu dengan air teh? Boleh atau tidak? Antum punya sirup, bikin sirup, ternyata airnya habis mau butuh, aduh gimana, enggak ada air, air putih sudah habis, tinggal air sirup di galon. Boleh enggak berbutuh dengan air sirup? Kenapa tidak boleh? Yang jawab harus punya dalil ya. <laughs> kenapa tidak boleh? Tidak? Ia ya itu pertanyaan, kenapa tidak mensucikan? Jawabannya tidak mensucikan. Pertanyaan saya, kenapa air sirup tidak mensucikan? Bukankah dia juga air? Air atau tidak dia? air ya, kenapa tidak mensucikan itu pertanyaan saya kenapa kenapa karena berwarna iya kenapa yang berwarna tidak mensucikan <laughs> jadi para ulama menjelaskan bahwasannya. Allah menjadikan air sebagai pencuci suci dan mensucikan adalah air mutlak air yang tidak muqayyad tidak terikat dengan nama yang lain karena Allah mengatakan huwa anzalna minas sama'i 'alaikum minas sama'i ma'an tahuran dan kami turunkan bagi kalian dari langit, ma'an tohuron. Air, ma Semua yang namanya air, maka boleh digunakan untuk wudhu. Air beda dengan cairan. Air dengan beda dengan apa? Cairan dalam bahasa Arab, air beda dengan apa? Cairan. Seluruh air yang tidak berubah namanya, masih dikatakan air, maka boleh untuk berwudhu dan mandi junub. Demikian juga air yang tetap pada asli penciptaannya. Seperti air laut, air sungai, air danau. Ini air-air namanya air danau macam-macam air. Air danau, air sungai, air laut. Tapi dia masih air pada asli penciptaannya. Berbeda, Tad antum bilang air teh. Sudah berubah. Artinya kalau saya bilang sama orang, tolong ambilkan saya air. Kalau dia ambilkan buat saya air sungai, saya tidak marah. Kalau dia mengambilkan dari saya air hujan, saya tidak pernah marah. Dia mengambilkan saya air danau, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia mengambilkan saya air teh, saya akan ingkari. Saya bilang, saya bukan minta kepada engkau air teh. Tapi saya minta air. Menunjukkan air teh itu telah merubah nama air yang mutlak menjadi nama air yang terikat. Jadi air, air teh, air sirup. Oleh kerana jadi masalah seperti seorang tak di di rumahnya, kemudian ada tempat air, kemudian kemasukan sabun. Timbullah sedikit busa. Boleh enggak kita berwudu dengan air tersebut? Hah? Boleh atau tidak? Ini ada kita lihat bagaimana kondisi air tadi. Kalau kondisi air tadi sudah berubah total menjadi busa sehingga kita katakan air sabun, maka sudah tidak boleh lagi. Sudah berubah namanya. Tapi kalau airnya masih belum seperti air sabun, ini masih air, ada sabunnya sedikit, maka masih boleh digunakan untuk berwudu. Demikianlah Para hadirin, Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa saya sampaikan Semoga kita bisa Memahami apa yang telah disampaikan Dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui Selanjutnya, kalau ada ada yang bertanya, saya persilahkan Apa hukumnya seorang wanita Yang melakukan aborsi Yang telah Setelah hamil dua bulan Dan digugurkan dengan sengaja Tidak boleh seorang wanita ya, Mengugurkan anaknya Kecuali dalam keadaan darurat ya. Itu pun kalau kurang dari empat bulan sebelum ditiupkan ruh. Lebih dari itu jadi permasalahan di kalangan para ulama. Akan tapi kalau tanpa ada alasan hanya sekedar ya, tidak ada alasan yang syari, tidak ada tim medis yang menunjukkan harusnya digugurkan maka tidak boleh dia menggugurkan ya hukumnya haram, ya. hukumnya haram. Ya. Pertanyaan berikutnya. <tuh> Apakah hukum makan hewan sembelihan dari ahlul kitab? Wa ta'amukum wa ta'amuhum halallakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dan makanan mereka halal bagi kalian. Maksudnya makan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang Yahudi dan Nasrani menyembelih kambing atau sapi, kita boleh makan meskipun dia mengatakan misalnya demi nama Isa. Selama dia menyembelih hewan, menyembelih hewan tersebut. Tapi kalau dia tidak menyembelih hewan tersebut seperti misalnya di strom ya. ini hukumnya haram. Jadi hukum seorang ahlul kitab sama dengan seorang muslim dalam penyembelihan. Apa yang diharamkan bagi seorang muslim diharamkan juga bagi ahlul kitab. Seorang muslim tidak boleh membunuh dengan menyetrom hewan tanpa menyembelih demikian juga ahlul kitab. Jangan sampai orang salah sangka yang penting di ahlul kitab semuanya boleh, apapun cara penyembelihan tidak boleh. Orang muslim saya tidak boleh dengan di strom apalagi dengan dengan cara seperti itu. Demikian juga ahlul ahlul kitab. Oleh karenanya sering kita harus hati-hati dengan hewan-hewan yang diimpor dari luar. Harus ada tim-tim khusus yang memeriksa misalnya perusahaan-perusahaan besar yang mengimpor makanan dari luar. Apakah benar mereka apakah benar mereka menyembelih dengan cara yang syar'i? Kenapa? Karena orang kafir mereka tidak ada tidak ada perhitungan akhirat. Kata, yang penting untung. Sementara ayam kalau dipotong satu persatu makan biaya. Ya, bayar orang untuk potong berapa ekor ayam capek. Ya sudah masukin Air strom mati sudah selesai. Mengurangi biaya. Apa yang buat mereka berpikir tentang demi kemaslahatan orang Islam? Kecuali memang di antara mereka ada yang mungkin profesional dan sudah terikat perjanjian dan ingin perusahaan mereka terus terus laris sehingga mereka kemudian menyembelih dengan cara yang yang syar'i. Oleh karenanya harus ada tim yang memeriksa terutama perusahaan-perusahaan besar yang mengekspor makanan ke tanah air kita atau ke negeri-negeri kaum muslimin untuk diperiksa bagaimana cara penyembelihannya. Di Indonesia, banyak yang menisbahkan kepada madhab syafi'i. Namun prakteknya banyak amalan-amalan yang mirip dengan agama Hindu. Seperti hari ketiga, hari ketujuh, hari empat puluh. Kematian dan berdalih itu adalah ajaran Imam Syafi'i. Apakah ini benar? Ikhwani Kita tak kala membahas satu permasalahan dan kita mengatakan ini madhab imam tertentu. Maka kita harus mengecek. Jangan hanya sekedar latah, hanya ikut-ikutan ternyata tidak benar. Dan kalau kita periksa perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Demikian juga ulama besar seperti al Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarul Muhadzab. Ya. Mereka termasuk orang-orang yang keras dalam mengingkari masalah seperti ini. Yaitu ada acaranya, acara tiga hari, kemudian acara berikutnya dan berikutnya. Terlebih-lebih lagi, kenapa harus tiga, tujuh, seratus ribu, ini dari mana? Empat puluh. Dan kenyataan tidak bisa kita pungkiri. Ternyata memang. Ya, terutama teman-teman yang kerja. di ya, sini saya punya teman-teman. Yang kerja dengan orang-orang India. Di Yambuk misalnya. Kerja dengan mereka. Sehingga mengetahui benar ajaran-ajaran mereka. Bukan omong kosong. Jadi orang-orang India, orang-orang Hindu. Mereka punya keyakinan. Ya, hari ketiga, hari ketujuh. Hari kesekian, hari kesekian. Dan kita tidak tidak heran kalau ternyata ada tersebut. Mungkin masih ada tersisa di tanah air kita. Karena sebelumnya adalah negara kita beragama Hindu, kemudian berpindah ke, menjadi agama agama Islam. Oleh karena kita mengatakan Imam Syafi'i menganjurkan hal ini tidak benar. Ya, saya punya tulisan kutus tentang masalah ini, bahawasanya Madhab Syafi'i melarang acara kumpul-kumpul setelah kematian. Bahkan yang sunnah, Tadkala Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia dalam perang Mu'tah, maka Rasulullah SAW mengatakan Isna'u li ali Ja'far Buatkanlah makanan, buat keluarga Ja'far. Jadi Keluarga orang yang meninggal itu yang sedang sibuk bersedih, justru kita yang bawa makanan untuk mereka, membantu mereka, bukan mereka yang buat makanan untuk kita. Jangan membalikan sunnah, sunnah Nabi kita buat makanan untuk berikan kepada mereka, bukan membuat mereka repot, apalagi harus berhutang. Ya, sampai hari ketiga, hari ketujuh kesedihan ditambah di atas kesedihan. Kalau mereka tidak melakukan acara ini, nanti dikatakan orang dikatakan. Waalaikumsalam, kita lanjutkan. Jadi intinya yang saya tidak ingin bahas masalah ini. Saya cuma ingin mengingatkan bahwasannya. Masalah ini butuh pembahasan yang sangat panjang. Kita katakan mendoakan orang meninggal boleh. Ya. Dan disunahkan kita mendoakan orang meninggal. Tapi membuat ritual yang seakan-akan wajib. Harus demikian-demikian. Ini memberatkan orang-orang yang meninggal. Keluarganya meninggal. Toh Nabi Alaihi Wasallam Istrinya Khadijah meninggal. Anaknya. ya eee, Ruqayyah. Kemudian Umu Kalsum. Kemudian Zainab meninggal di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengadakan ritual seperti ini. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, ya seperti Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi meninggal dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Tidak seorang pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ritual ini untuk demi mereka. Padahal kalau ini hukumnya wajib, tentunya tidak akan diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tidak ada yang melakukan demikian. Bahkan empat madzhab, saya tantang untuk mendatangkan. Ucapan Imam Madhab, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad yang mengadakan ritual seperti ini. Saya katakan kalau ada pun yang mengadakan, silakan mendoakan, berdoa tidak jadi masalah. Tapi mengadakan ritual harus seperti itu, ketiga, ketujuh, ini dari mana? Butuh dalil. Tidak boleh kita berbicara dengan tentang syariat <tongan> tanpa ada dalil. Jangan sampai seorang mengatakan, kan baik. Kita bilang kalau kita mau bicara baik-baik, seorang nanti bebas melakukan syariat. Kita bilang bagaimana kalau setiap selesai salat kita bertakbir saja Allahu Akbar Allah. Bukan itu bagus. Kenapa tidak kita lakukan? Karena tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membuka pintu ini, maka setiap orang bisa berinovasi dalam masalah agama dan ini tidak dituntut. Sehingga tidak butuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak butuh kita baca buku-buku hadis. Tidak perlu kita mengenal sunnah Nabi. Kita ini kenapa belajar sunnah Nabi? Agar kita bisa mengenal mana sunnah Nabi mana kita kerjakan yang pahalanya jelas. Yang tidak jelas kita tidak kerjakan. Jangan spekulasi dalam masalah. Masalah agama. Yang ingin saya ingatkan, jangan kita katakan ini mazhab syafi'i, kecuali ada dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan ini mikian, atau Imam Nawawi misalnya, para ulama besar mazhab syafi'i. Kalau mereka ternyata malah menyelesihi, maka ini kedustaan terhadap mazhab syafi'i. Seperti masalah ini Ini kedusan terhadap masyarakat syafi'i Bagi imam syafi'i mengingkari, mengingkari Kemudian dinisbahkan kepada imam syafi'i rahimahullahu ta'ala Kalau ada perkataan imam syafi'i Ya kita kita hormati Ini benar Ini pendapat imam syafi'i Ternyata imam syafi'i berpendapat demikian Terlepas akan benar atau tidaknya Karena tidak ada yang maksum Tapi kita hargai Ini pendapat imam syafi'i Pertanyaan berikutnya Apakah kebenaran mayat yang ditanam di kubah masjid Orang bodoh siapa yang mau tanam mayat di atas kubah? Kubah Masjid Nabawi. Ini kekonyolan yang disebarkan oleh orang-orang Syiah yang pertama kali menyebarkan berita ini orang-orang Syiah. Menyatakan bahawa ada orang, ya, ada orang Saudi yang naik ke atas Kubah ingin menghancurkan apa? Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menghancurkan rumah Nabi, ngapain naik ke Kubah dari bawah dihancurin? Naik ke Kubah ngapain ke atas? Akhirnya kena petir, ya, atau terbakar dibakar oleh Allah. Kemudian mayatnya tidak diturun-turunkan sampai sekarang sebagai ini dongeng, ya, dongeng yang tersebar di tanah air kita bahkan dimasukkan dalam situs-situs internet ini dongeng yang sangat lucu. <laughs> dongeng orang yang bikin dongeng orang yang goblok ya, sehingga tidak tahu berdusta. Ada orang yang pintar berdusta, ada yang goblok dalam berdusta. Yang lebih lucu lagi yang ketipu yang lebih goblok. <laughs> ini Abu Jahal saja. Abu Jahal, Firaun hadhil ummah, Firaunnya umat ini meninggal dikubur oleh Nabi SAW. Beliau dalam hadis sallallahu melihat ada orang mayat orang kafir meninggal Rasul kuburkan. Ini ada orang di atas. Sudah di atas kuburan Nabi. Bukankah ini menghina Nabi-Nabi. Dia bawa dia di atas. Tidak dikubur-kubur. Antum lesa itu kayak kumpulan kabel atau apa. itu Ngapain mayat ditaruh di di atas. La ilaha illallah ya. Apa hukumnya seorang yang mazhabnya syafi'i. Namun kadang-kadang dia menggunakan mazhab lain. Pada masa tertentu. Jadi kepepet dia ubah mazhab. Contohnya. Kita tahu mazhab, mazhab syafi'i. Yang, yang masyur di tempat kita. Menyentuh wanita itu membatalkan wudu, Meskipun tidak syahwat. Dan ini madhab yang yang diakui. Ya. Artinya memang khilaf. Kita menghargai pendapat yang demikian. Meskipun saya sendiri menguatkan pendapat yang tidak membatalkan wudu. Dan kita tidak sedang membahas masalah mana yang lebih benar atau tidak. Saya cuma mengatakan ini benar madhabnya Imam Syafi'i. Dan kita hargai pendapat ini. Toleransi dengan pendapat ini. Yang jadi masalah. Sebagian orang tak sedang tawaf. Dia bingung pakai madhab ini. Gimana caranya? Kalau kita pakai madhab Syafi'i pasti batal. Akhirnya... Terkadang mutawifnya kasih tahu. Sekarang kita berniat untuk rubah mazhab kita. Tak tuaf saja kalau dah keluar kita kembali lagi pada mazhabnya. Saya tanya Imam Syafi'im boleh kan tak begitu? Kalau kepepet berubah mazhabnya. Eh kawan. Tidak ada kewajiban. Ini sering tersebar dan ditanyakan kepada saya berulang kali. Apakah seorang tatkala kala tidak boleh keluar dari mazhab itu? Ini pendapat yang tidak benar. Seorang boleh bermazhab. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu adalah ibarat dari... Para ulama terkenal yang mereka punya murid. Akhirnya murid-muridnya tadi mengembangkan ilmu sang ustaz tadi. Jadilah Mazhab Imam Syafi'i. Sem -se yang semisal Imam Syafi'i banyak. Seperti al auzai Al-Sawri. Ini para ulama-ulama besar yang setingkat Imam Syafi'i. Cuma murid-muridnya tidak sebanyak Imam Syafi'i. Jadi madhab bukan cuma empat. Ada yang madhab terkenal. Madhab yang paling tua madhab Abu Hanifah. Yang setelahnya madhab Malik. Kemudian madhab... Imam Syafiq. Yang keempat madhab Imam Ahmad. Selainnya masih banyak. Ada madhab Zohiriya. Ada madhab Abu Zawr. Ada madhab uh, Al-Auza'i. Ada madhab Al-Sawri. Dan masih. Karena itu sekedar seperti ulama. Yang ilmu mereka dikembangkan oleh murid-muridnya. Lantas dari mana perkataan kita harus terikat pada satu ulama saja. Ini tidak benar. Karena kalau kita mengatakan harus terikat pada satu ulama saja. Melazimkan ulama ini maksum. Tidak mungkin salah. Ini salah. Antum perhatikan. Ini sebagai gambaran mudah untuk membantah pendapat seperti ini. Sebelum imam-imam ini lahir, para sahabat mazhabnya apa sih? Mazhab Syafi'i apa mazhab Imam Ahmad? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para tabi'in. Mazhabnya mazhab Rasulullah SAW. Mereka mengikuti dalil. Makanya Allah mengatakan, "Wa in tanazza'tum fi syai'in faruddū ilallāhi war-rasūl in kuntum tu'minūna billāhi wal yawmil Kata Allah dalam surat An-Nisa, jika kalian berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita khilaf kembali kepada Al-Quran dan sunnah, Allah tidak mengatakan kembalilah kepada Syafi'i, kepada Abu Hanifah, kepada Imam Ahmad. Yang jadi masalah ta'asub. Bermazhab boleh, tapi ta'asub yang tidak boleh. Sehingga kalau ada dalil sudah menyelisi mazhabnya, dia tetap aja membela mazhabnya. Ini tidak boleh seperti ini. Sekarang saya kasih gambaran lagi. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Imam Malik tidak mengharuskan Imam Syafi'i ikut Madhab Maliki. Imam Syafi'i malah bikin Madhab sendiri. Ya atau tidak? Imam Syafi'i punya murid namanya Al Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad ikut Madhabnya Syafi'i? Malah bikin Madhab sendiri. Berarti mereka ini sesat semua ini. Imam Syafi'i menjelisi Madhab gurunya. Imam Ahmad menjelisi Madhab gurunya. Tidak benar. Oleh kerana, mereka sama-sama mengatakan Imam Syafi'i mengatakan perkataannya. Ya, kalau ada perkataanku yang menyelisih hadis Rasulullah SAW, maka buanglah perkataanku. Oleh kerana Imam Malik mengatakan, Kulun yukhadu min kawli wa yurad ila sahihi wa hadhal qabr. Kata, kata Imam Malik, seluruh orang perkataan yang bisa diambil dan bisa dibuang, kecuali Nabi SAW. Oleh kerana kalau kita bermadab syafi'i, kemudian ada dalil yang lebih kuat menurut kita dalam satu masalah, Imam Ahmad lebih kuat, maka kita mengikuti madab yang lebih kuat. Imam Syafi'i saja pernah berubah pendapatnya. Tatkala beliau di Baghdad, beliau punya fatwa-fatwa yang terkenal.